Sura 6. Al-An'am. Stoka. Objavljena u Mekki. 165 ajeta. A'udhu billahi u ime Allaha shaytanir rajim bismillahir rahmanir Alhamdulillahirlazhi khalakas samavati wal arda wajajala ulumati wal nur Thumme allazine kafaru bi rabbihim ya'dilun Hvalen neka ya koji je nebesa i zemlju stvorio i tmine i svjetlo dao. Pao opet oni koji ne viruju, druge sa gospodarom svojim izjednačuju. Hvala zi halakakum min Wa ađalum musamman indah, Tumma antum tamtarun. On vas od zemlje stvara i čas smrti određuje, i samo On zna kada će smak svijeta biti, a vi bi opet sumnjate. Wah Allah fisämaati wa fi Allahضjaلَmu si laku wađ rakum wajamumtak sibu. Oni Allah na nebesima i na Zemlji. On zna išto krijete i što pokazujete. I on zna ono što radite. Wama ta'ihim min min ayati rabbihim illa kanu An nevjernicima ne dojen jedan dokaz od gospodara njihova od koga oni glave ne okrenu Faqad kadzabu bilhaq I lama jaaahum Fasavu faya'tiihim Anba'u ma kanu bih jas Oni smatraju da je laž Istina koja im dolazi Ali njih će sigurno stići posljedice onoga čemu se rugaju. Alam jaraukam ahlakna min kablihim min karnim makkannahum fil ardi ma lam numakkil lakum wa arsalna.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 Wa Zar oni ne znaju koliko smo mi naroda prije njih uništili, kojima smo na zemlji mogućnosti davali, kakve vama nismo dali, i kojima smo kišvo bila tu slali, i učinili da rijeke pored njih teku pas mojih zbog grijehova njihovih uništavali i druga pokoljenja poslije njih stvarali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 a i knjigu na papiru spustimu i daj oni rukama svojim opipaju. Opet bi sigurno rekli oni koji neće da vjeruju. Ovo nije ništa drugo do prava vrađbina. Ovo nije ništa drugo do ولو انزلنا ملكا لقضي الامر oni govore trebalo je da mu se pošalje melek a da meleka pošaljemo s njim bi svršeno bilo ni cigli čas vremena im ne bi više dao Walau jealnahuma malakallajalnahu rajulan wala labasna alayhim ma yalbisun Ataka malakom opet bismo ga kao čovjeka stvorili i opet bismo im ucinili nejasnim ono što im nije jasno Wa laqad istahzi'a bi rusulin min qablik fa haqa bil ladina sakhiru se prijete berugali pa je one kojim svim se rugali stiglo ba shone czemu su se rugali Kul fil ardi thum zuru kejfe kana akibatul mukadzibin. Reci, putujte po svijetu, sa tim pogledajte kako su zabršili oni koji su poslanike lažnim smatrali. Kul liman mafis أَمَّا وَاتِي وَالأَرْضِ قُلِ اللَّهُ كَتَبَ عَلَى نَفْسِهِ الرَّحْمَةَ إلى يوم لَا يَجْمَعُ نَنكُم إِلَّا al-ladhina khasirū anfusahum fahum lā yu'minūn upitaj čije je sve ono što je na nebesima i na zemlji i odgovori allahovom on je sebi propisao da bude milosti on će vas na sudnjem danu sakupiti U to nema nikakve sumnje. Oni koji su sebe upropastili, pa oni neće vjerovati. Wa lahu Njemu pripada sve što postoji u noći i danju. On sve čuje i sve zna. Kul aghayra Allahi attakhidhu waliyan fatir inni umir to an akun awala man aslama wa la takuna za zaštitnika uzmem nekog drugog osima laha stvoritelja nebesa i zemlje on hrani a njega niko ne hrani reci Meni je naredjeno da budem prvi među onima koji se pokoravaju i nikako ne budi od onih koji mu drugje ravnim smatraju. Kul inni akhafu inna asaitu rabbi azaba yauma Reci ako ne budem poslušan svome gospodaru Ja se plašim patnje na velikom danu. Men israf anhu yawma idin faqad rahime. Wa zalikal fawzul mubin. dana bude pošteđen, on mu se smilovao i to je očiti uspjeh. وَإِنْ يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ وَإِنْ يَمْسَسْكَ فَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرْ اكو те удалаха neka небоја погоди Pa niko je osim njega ne može odkloniti. A ako ti kakvo dobro podari, pa samo je on svemoćni. I jedini on vlada robovima svojim. On je mudri i sveznajući. قل أي شيء أكبر شهادة قل الله شهيد بيني وبينكم وَأُ حِياء لَهذَقُرْ أَنُ لِئُذِرَكُم بِهِي وَمَم بَلَو أَإَِّكُم لَ تَشحَدونَ أَن مَ اللهَّ آِهَةَ Kul la ašhad Kul innama huva ilahum vahidum Va inna ni bari um mim Reci, ko svjedok najpouzdaniji I odgovori, Allah, on će između mene i vas svjedok biti. A meni se ovaj Kur'an objavljuje i da njime vas i one do kojih on dopre opominjem. Zar vi zaista tvrdite da pored Allaha ima i drugih bogova? Reci, ja ne tvrdim. Reci. Samo je On, Bog, i ja nemam ništa s tim što vi smatrate druge njemu ravni. Al-lazina atajnahum ulkitaba ja'rifunahu kama ja'rifuna abnaha hum. al Oni kojima smo knjigu dali poznaju poslanika kao što poznaju sinove svoje Oni koji su sebe upropastili pa oni neće vjerovati Wa man adlama mimman iftara ala Allahi kadiban aw kadhaba bi ayati innahu la donoga kio Allahu govori lazi ili ne priznaje dokaze jego Nepravedni zaista neće uspjeti. نَحشرُكُم جم عَثَّ نَقولُول للَّينَ أَشررَك أَين Pa upitamo one koji su druge njemu ravnim smatrali, gdje su vam božanstva vaša koja ste bogovima držali? Čumma lam takum fitnatuhum illa an kalu allahi rabbina ma kunna muštrikin. Neće im ništa drugo preostati nego da reknu Allaha nam, gospodara nam našeg, mi nismo nikoga Allahu ravnim smatrali. <tipodim> Gledaj kako će oni sami sebi lagati, a neće im biti onih koje su bili izmislili. O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 إذا جاءوك يجادلونك يقول الذين كفروا Jàkùl lazi na kafarū inā za ilā asāṭīr ul awlīn Ima oni koji dolaze da te slušaju ali mi smo na srca njihova zastore stavili da Kur'an ne bi razumjeli i gluhi ih učinili A iako bi sve dokaze vidjeli, opet u njih ne bi povjerovali. A kada ti dolaze da se s tobom raspravljaju, govore oni koji ne vjeruju. To su samo izmišljotine naroda davnašnjih. Vahum janhauna anhu, vajanhauna anhu, vajanhauna anhu, vajanuhlikuna illa am. Oni zabranjuju da se u Kur'an vjeruje i sami se od i sami sebe upropaštavaju a da i ne primjećuju walau tara iz wukifu ala nari faqalu ya laytana rudd walanukadhiba bi ayati rabbina wa vidjeti kako će kad pred batrom budu zadržani reći Da nam je da povraćeni budemo, pa da dokaze gospodara našeg ne poričemo i da vjernici postanemo. Bel bedale hum Ne, ne, njima će očevidno postati ono što su prije krili, a kada bi bili povraćeni, opet bi nastavili raditi ono što im je bilo zabranjeno, jer oni su doista lažljivci. وقالوا إن هي إلا حياة دنيا وما نحن بمبعوثين يراكل بي нема живота осим i свиету и ми нећемо бити оживљени ول bigim qala alaysa hadha bil hakki qalu bala wa rabbina qala fadhuqul azaba bima kako ce Kada pred gospodarom svojim budu zaustavljeni i kad ih on upita, zar ovo nije istina, odgovoriti, jeste, tako nam gospodara našeg, Aj kako će on reći, e pa iskusite onda patnju zbog toga što niste vjerovali. Qad khasir al-lazine kazzabu bilikā illa عَتَبُوا تَتَقَالُوا يَا حَسْرَتَنَا عَلَى مَا فَرَّطْنَا فِيهَا وَهُمْ يَحْمِلُونَ أَوْزَارَهُمْ عَلَى ظُهُورِهِمْ أَلَسَ آمَنَ Oni koji ne viroju da će pred Allaha stati, nastradaće kad im iznenada čas oživljenja dođe i reći će O žalosti naše, šta smo sve na zemlji propustili i grijehe svoje će na leđima svojim nositi. A užasno je ono što će uprtiti. Wa mal hajatu dunija illa lajibu walahu Život na ovome svijetu je samo igra i zabava, a onaj svijet je zaista bolji za one koji se Allaha boje. Zašto se ne opametite? Kad na'lamu innahu fa innahum laju ribunaka wala kin dallimin bi mi znamo da tebe zaista žalosti to što oni govore oni doista neokrivljuju tebe da si ti lažac nego nevjernici poriču allahove riječi 1. ولقد كذبت مِنْ من قبلك فصبروا على ما كذبوا وأوذوا حتى أتاهم نصرنا 2. ولا مبدل A poslanici su i prije tebe lažnim smatrani, pa su trpjeli što su ih u gonili i mučili sve dok im ne bi došla pomoć naša, a niko ne može Allahove riječ izmijeniti i do tebe su doprle o poslanicima neke vijesti.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 Walau sha'a Allahu la jama'ahum 'ala al-huda Fala Ako je tebi teško to što oni glave okreću Onda ako možeš potraži kakav otvor u zemlji ili kakve ljestve ka nebu pa im donesi jedno čudo da Allah hoće on bih ih sve na pravo me putu sakupio zato nikako ne budi od onih koji to ne znaju in ma yastajibul ladina yasmaun Odazvat će ti se jedino oni koji su poslušni Allah će umrle oživiti Zatim njemu će se svi vratiti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 oni govore zašto mu gospodar njegovne pošalje kakvo čudo preci allah je kadar poslati čudo ali većina njih ne zna بَتِ فِي الْأَرْضِ وَلَا طَائِرِ يَطيرُ بِجَنَاحَيْهِ إِلَّا مَا أَمُنَّا مَا فَرَّطْنَا فِي الْكِتَابِ مِنْ Jumma ila rabbihim juhšarun Sve životinje koje po zemlji hode i sve ptice koje na krilima svojim lete, svjetovi su poput vas U knjizi mi nismo ništa izostavili i sakupit se poslije pred gospodarom svojim وََّذينََ كَ الذَّبُ بِآاتِ صُْ مّ وَبُقُُّم فِيُّل مَات مََ شَئِل الل يُضللِلهُ وَمََ شَئَ جَعَغُ عَ A oni koji dokaze naše poriču, gluhi su i nijemi, utminama su. Onoga koga hoće, Allah ostavlja u zabludi, a onoga koga hoće, na pravi put izvodi. Kul ara aytakum in atakum azabur Allahi au atatkum ussa'atu agajra Allahi tad'una in kuntum sadiqin Reci, kažite vi meni, ako istinu govorite, Kad bi vam došla Allahova kazna, ili vas iznenadio smak svijeta, dali biste ikoga drugog osim Allaha prizivali? Bel ijahu tad'una fe yakšifuma tad'una ilajhi inša'a vatan saunama tušrikun. Njega biste samo molili da, ako hoće, otkloni od vas ono za što ste ga molili, a ne bi vam ni naumpali oni koje ste mu ravnim smatrali. Ila A poslanike smo i narodima prije tebe slali I ne imaštinom i bolešću ih kažnjavali Ne bili poslušni postali Falau la Ba' sunata dara'u wa lakin kasat kulubuhum wa zajjana ma kanu ja'malun. Trebalo je da su poslušni postali kad bi im kazna naša došla, ali srca njihova su ostala tvrda a šeitan im je lijepim prikazivao ono što su radili. Falamana suma duki rubihi fatahna alejim abvaba kulli šein hatta iza farihu bima utu ahadna hum velongut hada iza bi farihu ono bima utu akhadnahum bagtatan fa iza suo pominjani Mi bismo im kapije svega otvorili, a kad bi se onome što im je dato obradovali, iznenada bismo ih kaznili i oni bi odjednom svaku nadu izgubili. Izameobi se trag narodu koji čini zlo. I neka je hvaljen Allah, gospodar svjetova. Ul araitem in akhadha Allahu sam'akum wa absarakum wa khatama ala qulubikum man ilahu ghairu Unzur kejfe nusarrifu l'ajati summe hum jasdifun Reci, kažite vi meni, ako bi vas Allah sluha vaše i vida vaše glišio i srca vaša zapečatio, koji bi vam Bog osima Allaha to vratio Pogledaj kako dokaze iznosimo a oni opet glave okreću. Ul araitukum in ataakum azaabullah bagtatan aw jahratan hal yuhlaku illa alqawmuz Reci kažite vi meni ako bi vas alahova kazna stigla neočekivano ili jam Zar bi drugi do narod nevjernički nastradao? Vama nursilu l-mursalina illa mubaširina wa munzirin. Faman amana wa aslaha fala khaufun alaihim wala hum jahzanun. Mi poslanike samo zato da donose radosne bijesti i da opominju. Neka se zato oni koji vjeruju i dobra djela čine, ničega ne boje i ni za čim neka ne tuguju. A one koji u dokaze naše ne viruju, stići će kazna zato što griješno postupaju. Kull la akulu lakum indi hazainu Allahi, wa la a'lamu lgajba, wa la akulu lakum malak, in tattabi illa ma yuha ila i qul hal yastawi al a'ma wal basir, reci ja vam ne kažem u mene su allahove riznice niti Meni je poznat nevidljivi svijet, niti vam kažem, ja sam melek, ja slijedim samo ono što mi se objavljuje, Kreci, zar su isto slijepac i onaj koji vidi? Zašto ne razmislite? Wa anzir bi-llazina yakhafuna an yuhsharu ila rabbihim, laysa lahum mundunhu waliyun wala shafi'un allan One koji strahuju što će pred gospodarom svojim sakupljeni biti, kad osim njega, ni zaštitnika, ni zagovornika neće imati, da bi se Allaha bojali. وَلَا تَطُرُدِ فَنغُم بِالغَداتِ وَعَش يُريدَ وَجَهَهُ مَا عَلَيكَ مِنْ حِسَابِهِم مِن شيءَيئ وَمَا مِنْ حِسَابكَ عَلَْهِ مِ شيءَيْ Ma alajka min hisabihim min šaj'im, wa ma min hisabika alajhim min šaj'im, fatatrudahum fatakuna min allalimin. I ne tjeraj od sebe koji se ujutru i na večer gospodaru svome mole, Želeći naklonost njegovu, ti nećeš za njih odgovarati, ani oni neće odgovarati za tebe, jer bi, ako bi ih otjerao, nasilnik bio. Waka zelika fatanna ba'dahum Allahu 'ala yimmin baynina Alaysa mi jedne drugima iskušavamo da bi nevjernici rekli Zarsu to oni koji maj Allah između nas milost ukazao a dobro ne poznaje one koji su zahvalni. Wa iza jaaaka allazina ju'minuna bi ajatina fa kul salamun alaikum kataba robbukum ala nafsihi rahmah annehu man amila minkum su'an bijahalatin thumma tabam min, thum -taba min ba'dihi wa aslaha fa'innahu ghafurur rahim akadat idojuni koji u riječi naše vjeruju ti reci Mir vama, gospodar vaš je sam sebi propisao da bude milostiv, ako neko od vas kakvo ružno dijelo iz lahkomislanosti učini, pa se poslije pokalje i popravi, pa Allah će doista oprostiti i samilostan biti. وكذلك نفصل الآيات لتبين سبيل المجرمين tako mi potanko izlažemo dokaze i da bi očevidan bio put kojim idu griješnici hit an a'budal ladina tad'un min dunillahi qul la'attabi'u ahwaakum qad dhalaltu idhan wama Reci, meni je zabranjeno da se klanjam onima kojima se vi, pored Allaha, klanjate. Reci, ja se ne povodim za željama vašim, jer bih tada zalutao i ne bih na pravome putu bio. Kul inni alabainatim mir rabbi wa kazabtum bih. ما عند ما تسعدون به ان الحكم الا لله يقص الحق وهو خير الفاصلين رeci meni je doista jasno Ko gospodar moj, a vi ga ne priznajete? Nije u mojoj vlasti ono što vi požurujete? Pita se samo Allah. On sudi po pravdi i on je sudija najbolji. Kullehu an indima tasta'diluna bihi laqdiya al-amru bayni wa baynakum reci da je u mojoj vlasti ono što požurujete izmedju mene I vas bilo bi svršeno. Allah dobro zna nevjernike. Wa indahu mafatihul gajbi la ja'lamuha illahu. Wa ja'lamu ma fil barri val bahru. وَمَا تَسْقُتُ مِنْ وَرَقَةٍ إِلَّا يَعْلَمُهَا وَلَا حَبَّةٍ فِي غُلُمَاتِ الْأَرْضِ وَلَا رَطُبٍ وَلَا يَابِسٍ إِلَّا فِي كِتَابٍ مُبِينٍ U njega su ključevi svih tajni, samo ih on zna, i on jedini zna šta je na kopnu i šta je u moru, i nijedan list ne opadne, a da on za nj ne zna, i nema zrna u tminama zemlje, ni tičega svježeg, ni tičega suhog, ničega što nije u jasnoj knjizi. وهو الذي يتوفاكم بالليل ويعله ما جرحتم بالنهار ثم يبعثكم Umma ilay marji'ukum thumma yunab'ukum bima kuntum On vas moć uspavljuje i zna i ste preko dana griješili budi sve dok ne dođe čas smrti na kraju njemu ćete se vratiti I On ceva sono me sto stati radili obavi jestiti wa huwa al qayru <mrug> fawqa ibadihi wa yursilu on vlada robovima svojim i šaljevam čuvare a kad nekome od vas smrt dođe i za našimu bez oklijevanja dušu uzmu zumurud ila Allahi maulahu mulhaq ala lahul shukmu wa huva asra'ul hasibin Oni će poslije biti vraćeni Allahu svome istinskom gospodaru samo će se on pitati yon ce najbrže obračun svidjeti kul men yunjikum ya la in an jana min hadhi la reci ko vas i strahota na kopnu i moru izbavlja kad mu se javno i tajno ponizno molite ako nas on iz ovoga izbavi sigurno ćemo biti zahvalni Kulillahu junađikum minha wa min kulli karbin, Reci, Allah vas iz njih i svake nevolje izbavlja, pa vi ipak smatrate da ima njemu ravnih.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 Unzur kejfe nusarrifu l'ajati la'allahum jafkahun Reci, on je kadar poslati proti vas kaznu iznad vaših glava ili ispod vaših nogu ili da vas u stranke podijeli i učini da silu jedni drugih iskusite. Pogledaj samo, kako mi potanko iznosimo dokaze da bi se oni urazumili. وكذب به قومك وهو الحق قل Tvoj narod kazmu poriče, a ona je istina. Reci ja nisam vaš čuvar Liku linazim mustaqarr wasaw fa ta'allamun svakinagovještaj ima svoje vrijeme i vi ćete znati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 O immenjusijen neke šeji ponu felete kodbe, da zikolome po umju omi. Kada vidi šone, koji se rijjećma našim rugaju, Neksi da lekonjih, sveddo na drugi razgovor ne pređju. A ako te šeitan navede da zaboraviš, onda ne sjedi više s nevjernicima kad se opomene sjetiš. Oni, Koji se boje Allaha, neće za njih račun polagati, ali su dužnijo pominjati, ne bili se okanili. Vada rilavina tehadudina um lajiba وَذَكِّرْ بِهِ أَن تُبْسَلَ نَفْسٌ بِمَا كَسَبَتْ لَيْسَ لَهَا مِن دُونِ اللَّهِ وَلِيٌّ وَلَا شَفِيعٌ وَإِن تَعْدِلْ كُلَّ عَدْلِ لَا يُؤْخَذْ مِنْهَا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 Ostavi one koji vjeru svoju kao igru i zabavu uzimaju i koje je život na ovome svijetu obmanuo, a opominji Kur'anom da čovjek zbog onoga što radi ne bi stradao, jer osim Allaha ni zaštitnika ni posrednika neće imati, jer se od njega nikakva otkupnina neće primiti. Oni će zbog onoga što su radili biti u muci zadržani. Njih čeka piće od ključale vode i patnja nesnosna zato što nisu vjerovali. Kul anad'u min duni ma la janfa la janfa'una wala jaruruna بَعْدَ اِلهَانَا اللَّهُ كَذِ الَّذِي اسْتَهْوَتْ الشَّيَاطِينُ وَتُشِئَ آيَاتِهِ فِي الْأَرْضِ حَيْرَانَ لَقُو أَصْحَابِي يَدْعُونَهُ إِلَى الْهُدَى قُلْ إِنَّ هُدَى اللَّهِ هُوَ الْهُدَى wa'amirna linslima li rabbil reci zar da se poreda laha klanjamo onima koji nam ne mogu nikakvu korist pribaviti ni neku štetu otkloniti pa da budemo vraćeni stopama našim allah nas je već uputio i da budemo kao onaj koga su na zemi šeitani zaveli, pa ništa ne zna, a koga drugovi njegovi zovu na pravi put, hodi nama, reci, Allahov put je jedini pravi put, i nama je naređeno da gospodara svjetova slušamo. I da molitvu obavljamo, i da se njega bojimo, On je taj pred kojim ćete biti sakopjeni. I da molitvu obavljamo, i da se njega bojimo, وَيَوْمَ يَكُولُكُمْ فَيَكُونُ قَوْلُهُ الْحَقِّ وَلَهُ الْمُلْكُ يَوْمَ يُنْفَخُ فِي الصُّورِ عَالِمُ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةَ I on je taj koji je nebesa i zemlju mudro stvorio. Čim on za nešto rekne, budi, ono biva. Riječ njegova je istina. Samo će on imati vlast na dan kad se u rok puhne. On zna nevidljivi i vidljivi svijet i on je mudri sve قَالَ sveznajući. Wa iz kala Ibrahimu li abihi azara atat tehidu asnaman alihatan Kad Ibrahim reče svome ocu Azeru, zarku mire smatraš bogovima, vidim da ste i ti, i narod tvoju pravoj zabludi. I mi pokazas moj Ibrahim u carstvu nebesa i zemlje da bi čvrsto vjerovao. Falamma jana 'alayl ra'akuban qala hadha rabbi Falamma aflaqala la uhib I kad nastupi noć, on ugleda zvijezdu i reče Ovo je gospodar moj, a pošto zađe reče Ne volim one koji zalaze Falemma ra'al kamara bazi Felemfele kolele ilemnije dinbilekunen nä min kwa miłolin, A ka dugleda mjesec kako izlazi reče, ovo je gospodar moj, a pošto zađe on reče. Ako me, gospodar moj, napravi put ne uputi, bit sigurno jedan od onih koji su zalutali. Falemma rašem sabazigotem kala haza rabbi haza akbar. Falemma afalat. O la ya qawmi A kadur led sunce kako se rađa on uzviknu Ovo je gospodar moj ovo je najveće A pošto zađe on reče Narode moj Ja nemam ništa s tim što vi njemu druge ravnim smatrate. Inni wajhtu wajhi al-ladzi fatara as-samawati wal-ardha hanifan wama ana min Ja okrećem lice svoje kao pravi vjernik prema onome koji je nebesa i zemlju stvorio, ja nisam od onih koji njemu druge ramnim smatraju. وَلَا أَخَافُ مَا تُشْرِكُونَ بِهِ إِلَّا أَنْ يَشَاءَ رَبِّي شَيْئًا وَسِعَ رَبِّي كُلَّ شَيْءٍ عِلْمًا I narod njegov se s njim raspravljao Zar da se sa mnom raspravljate o Allahu A on je mene uputio Reče on Ja se ne bojim onih Koje vi njemu ravnim smatrate Biće samo ono što gospodar moj bude htio Gospodar moj Znanjem svojim obuhvaća sve, zašto se ne urazumite? Wa kejfe ahafu ma ašraktum wa la tehafuna bil bi alaykum sultana fa ayul fariqin ahakubil am in kuntum ta'lamun akako bih ja onih koji s njim izjednačujete Kada se vi ne bojite što Allahu druge ravnim smatrate, iako vam On za to nije nikakav dokaz dao, i znate li vi ko će, mi ili vi, biti siguran? Al-lazina amanu wa lam jelbisu imana hum lahum ul-amnu wa hum muhtadun. Biće sigurno samo oni koji vjeruju i vjerovanje svoje s ne miješaju, وَتك حجةنا آت إذه معَ قم To su dokazi naši koje dado smo Ibrahimu za narod njegov. Mi više stepene dajemo onima kojima mi hoćemo. Gospodar tvoj je u istinu mudri i sveznajući. وَآتَاهُنَّ لَهُ إِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ كُلًّا هَدَيْنَا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 I mi mu poklonismo i Ishaka i Jakuba i svakog uputismo a Nuha smo još prije uputili i od potomaka njegovih Davuda i Sulejmana i Ejuba i Jusufa i Musaa i Haruna eto tako mi nagrađujemo one koji dobra djela čini. Wa Zakariya wa I Zakariya, i Yahya, i Isa, i Ilyas. Svi su oni bili dobri wa ismaila wa al yasa wa yunus wa lut wa kullun fadallna ala al alamin luta i svima smo prednos nad cvjetom ostalim dali وَم أَ وَذُati وَإخ ni وَجபين وَadaينهُ إصطmُsta I neke predke nichove i potom ke Njihove i braću njihovu. Njih smo odabrali i na pravi put im ukazali Velika hudallah jahdi bihi man jasau min ibadi walau asraku laha bita anhum makanu To je Allahovu putstvo na koje On ukazuje onima kojima hoće od robova svojih. A da su oni druge njemu ravnim smatrali, sigurno bi im propalo ono što su činili. Ulaika allazina ata kitaba wal shukma wal nubuwa. Fa in yakfur biha ulai faqad wakkalna biha qomman laysu biha bikafirin To suoni ko ima smo mi knjige i mudrost i vjerovjesništvo dali pa ako ovi u to ne vjeruju Mi time zadužili ljude koji će u to vjerovati. Ulajike allazine hadallahu fa bihudahu muqtadih. Ulajike allazine hadallahu In huwa illazi karanil alamin Allahu putio zato slijedi njihov pravi put Reci ja od vas ne tražim nagradu za Kur'an on je samo pouka svjetovima Wa ma qadarullah ha فقدره إذ قالوا ما أنزل الله على بشر من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 وَنَكَثِيرًا وَعَلَّمْتُم مَّا لَمْ تَعْلَمُوا أَنْتُمْ وَلَا آبَاؤُكُمْ U Lillahu Suma daruhum Fi haudihim Jelabun Jevreji ne poznaju Allaha kako treba kad govore Nijednom čovjeku Allah nije ništa objavio reci A ko je objavio knjigu koju je donio Musa kao svjetlo i putoka s ljudima vi u listove stavljate i pokazujete a mnogo i krijete i poučavate se onome što ni vi ni preci vaši ni iste znali reci allah za tim ih ostavi neka se lažima svojim zabavljaju 1. Saldiqul lazi bain yediyih 2. ولitunvir Âm'a l-Qurā wa man hāulā A ova knjiga, koju objavljujemo, blagoslovjena je. Ona potvrđuje ono prijenje, da opominje Meku i ostali svijet. A oni, koji u onaj svijet vjeruju, vjeruju i u nju, i o molitvama svojim, Brikubrino Waman aðlamu minman iftar تَرَى عَلَى اللَّهِ كَذِبًا أَمْ أو قَالُوا أُوحِيَ إِلَيَّ وَلَمْ يُوحَ إِلَيْهِ شَيْءٌ أَمَّنْ قَالَ سَأُنْزِلُ مِثْلَ مَا أَنْزَلَ اللَّهُ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 -jaumatud زuna عَذبغuni biمkuntum ta quuna ħلَ الله غira- الحki wakuntum’an أَatitasta bi Koje nepravedni od onoga ku -illažii o Allahu izżnosi ili koji govori, objavljuje mi se, a ništa mu se ne objavljuje, ili koji kaže, i ja ću reći isto onako kao što Allah objavljuje, a da ti je vidjeti nevjernike u smrtnim mukama, kada meleki budu isprožili ruke svoje prema njima, spasite se ako možete, od sada ćete neizdržljivom kaznom biti kažnjeni zato što ste na Allaha ono što nije istina iznosili i što ste se prema dokazima njegovim oholo ponašali. مَا خَوَّلْنَاكُمْ وَرَى أَغْبُورِكُمْ وَمَا نَرَى مَعَكُمْ شُفَعَاءَكُمُ الَّذِينَ زَعَمْتُمْ أَنَّهُمْ فِيكُمْ شُرَكَاءَ Laqad taqatta' bainakum wa dhalla 'ankum ma A dočite nam pojedinačno. Onakvi kakvi smo vas prvi put stvorili, napustivši dobra koja smo vam bili darovali. Mi ne vidimo s vama božanstva baša, koja ste njemu ravnim smatrali, Poki dane su beze među vama i nema vam onih koje ste posrednicima držali. يُخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَيِّتِ وَيُخْرِجُ الْمَيِّتَ مِنَ الْحَيِّ ذَٰلِكُمُ اللَّهُ فَإِنْ نَأْتُ فَكُونْ الله on iz neživa izvodi živo izživa neživo to vam je to allah pa kuda se onda odmećete falikul isbahi waja'al layla sakana wash-shamsu wal qamara usbana Dalika ta kudiru l'azizi On čini da zora sviće On je noć odredio za počinak A sunce i mjesec za računanje vremena To je odredba silnoga, sveznajućeg Wa hu allazi ja'ala lakum un nuđu malitah duubihefiulutil benłabeho. Odan zali nel Ejetili ko mijamu. On mam jesttworio zvijezde da se ponjima u mrraku upravljate. Na kopnu i moru, Mi potanko objašnjavamo znamenja naša ljudima koji znaju. Wa huwa lazi anšaakum min nafsim wahidatim fa mustakarum Qad fassalna l-āyāt l-qawmi yafqahoon Wahu al-l-zī anzal 7. Fahrejna bih nabata kul şeyin fahrejna minhuh khadira 8. Fahrejna minhuh khadira nukhrej متراكبا ومن النخل من طلعها كنوان دانية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 Unzuru ila thamari idza asmara wa yanai in on vastaara od jednog covijeka na zemlji živite i da u njoj sahranjeni budete. Mi potanko pružamo dokaze ljudima koji razumiju. On vodu s neba spušta, pa mi onda činimo da pomoću nje niču sve vrste bilja i da iz njega izrasta zelenilo, a iz njega klas je gusto i spalmi i zametka njihova grozdovi koje je lahko ubrati i vrtovi lozom zasađeni naročito masline i šipci slični i različiti posmatrajte zato plodove njihove kad se tek pojave i kad zru to je zaista dokaz za ljude koji vjeruju <mim> alaqum wa kharaqū lahu banīna wa banātin bi ghayri 'ilm subḥānahū wa ta'ālā smatraju džine ravne allahu a on je njih stvorio I izmislili su, nemisleći šta govore, da on ima sinove i kćeri. Hvaljen neka on i brlo visoko iznad onoga kako ga oni opisuju. Badi je wal' arba. ANNA YAKUNU LAHU WALADU WALAM TAKUN LAHU SAHIBATU WA KHALAQA KULLA SHAY'IN WA HUWA BI KULLI NEBESA I ZEMLJE Otkud njemu dijete, kad nema žene, on sve stvara i samo on sve zna. Zalikumullahu rabbukum, la ilaha illahu, haliku kullišaj infa' budu wa ala kulli to vam je Allah gospodar vaš nema drugog boga osim njega stvoritelja svega zato se njemu klanjajte on nad svim bdij Tuder rikul ebon san aru a juder rikulu Ebon san anhu a latri furul'hobi. Pogledi do njega ne mogu doprijeti, a on do pogleda dopire, oni millotit i upućennu sve. Kodođ enkulu. Ja بَصَائِرُ مِنْ رَبِّكُمْ فَمَنْ أَدْصَرَ فَلِنَفْسِهِ وَمَنْ أَمِنَ فَعَلَيْهَا وَمَا أَنَا Dolaze vam dokazi, pa onaj ko ih usvaja, u svoju korist to čini, a onaj ko je slijep, na svoju štetu je slijep, a ja nisam baš čuvar. Vakadarika I oni rekli, ti si učio, i to eto tako, mi na razne načine izlažemo dokaze, da bi oni rekli, ti si učio, i da bismo to objasnili ljudima koji hoće da znaju. Zabij ma uhija ilaj kamir rabbik, la ilaha illahu, wa a'ridd'anil mušrikin. Ti ono što ti gospodar tvoj objavljuje slušaj, drugog Boga osim njega nema i وَلا شلههُ مشك وَما Da Allah hoće, oni ne bi druge njemu ravnim smatrali, a mi tebe nismo čuvarom njihovim učinili, niti si ti njihov staratelj. Wa la ta subbu allazina ya da'una min الله عدوا بغير علم كذلك زينا لكل أمة عملهم ثم إلى ربهم مرجعهم فينب Ne grdite one kojima se oni, pored Allaha, klanjaju, da ne bi oni nepravedno i nemisleći šta govore, Allaha grdili. Kao i ovima, tako smo svakom narodu lijepim postupke njihove predstavljali. Oni će se na kraju gospodaru svome vratiti pa će ih on onom što su radili obaviti jestiti wa aqsamu billahi jahd aymanih la in jaat قل انما الایات عند الله وما يشعركم انها اذا جاءت لا يؤمنون ان يسكتنوا اللهم نايتжом زكلتوم Da će, ako im dođe čudo, sigurno zbog njega vjernici postati. Reci, sva čuda su samo u Allaha, a odakle vi znate da će oni, kad bi im ono došlo, vjernici postati? idatuhum wa absarum kama lam yu'minu bihi aw lam ara wa nadhuruhum fi tawanihim mi'amun idami sirca nihova I oči njihove nećemo zapečatiti i da neće vjerovati kao što ni prije nisu vjerovali i da ih nećemo ostaviti da u zabludi svojoj lutaju smeteni. لو أننا نزلنا إليهم الملائكة وكلمهم الموتى وحشرنا عليهم كل شيء قبلا ما كانوا ليؤمنوا Ma kanu li ju'minu illa anjaša Allahu alakinna aktarahum jajhalun. Kada bismo im meleke poslali, i kad bi im mrtvi progovorili, i kad bismo pred njih očigledno sve dokaze sabrali, Oni opet ne bi vjerovali, osim ako bi Allah htio, ali većina njih ne zna وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيٍ عَدُوًا شَيَاطِينَ الْإِنسِ وَالْجِنِّ يُوحِي بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْضٍ زُخْرُفَ الْقَوْلِ غُرُورًا tako smo svakom vjerovjesniku neprijatelje određivali shejtane ovitu ljudi i džina koji su jedni drugima kičene besjede govorili da bi ih obmanuli ada je gospodar tvoj htio oni to ne bi učinili zato ti ostavi njih i ono što izmišljaju Wali tasra ilayhi afidatu alladhina la yu'minuna bil akhirati waliyardaw waliyaqtarifu ma hum muqtarifun ida bisirqa unih koi ona sviet nevjeraju bila skona tome i zadovoljna time i da bi počinili grijehe koje su počinili fa ghayra allahi abtagi hukman wa والذين اتيناهم الكتاب يعلمون انه منزل من ربك بالحق فلا تكونا من الممترين zašto da poreda laha traži drugog sudiju kad vam on objavljuje knjigu potanko. A oni, kojima smo mi dali knjigu, dobro znaju da Kur'an objavljuje gospodar tvoj istinito, zato ti ne sumnjaj nikako. O temat kalimatu Rabbika sidqan wa adla la mu baddila Wogu se mi jo uloli Riječii gospodara tvoga su vrhuna cistine i pravde. Njegove rijjećinikko ne može promijeniti, i on svečuje i svezna.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 Ako bi se ti pokoravao većini onih koji žive na zemlji, oni bi te od Allah puta odvratili. Oni se samo za pretpostavkama povode i oni samo neistinu govore. Inna rabbaka huwa a'lamu man jadilu ansabilih. وهو اعلم بالمهتدين. господарu tvojom su dobro poznati oni koji su skrenuli s njegova puta i on dobro zna one koji su na pravom eputu. فَكُلُوا مِمَّا ذُكِ رَسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ إِن كُنْتُمْ بِآيَاتِهِ مُؤْمِنِينَ Zato jedite ono pri čijem klanju je spomenuto Allahovo ime, ako vjerujete u njegove ajete. وَمَا لَكُمْ أَلَّا تَعْمُ Kuluu mima ذukir asmullahi alayhi wa qad fassal lakum ma harram عليkum illa ma atturirtum ilayh وَإِنَّكَ فِى رَأْيٍ لَّا يُضِلُّ نَبَأُهُ وَإِاءِ بِغَيْرِ عِلْمٍ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ بِالْمُعْتَدِينَ ازاшто да најдете kad vam je on objasnio šta vam je zabranio, osim kad ste u nevolji. Mnogi, prema prohtjevima svojim, nemajući za to nikakva dokaza, zavode druge u zabludu, a gospodar tvoj dobro zna one koji u zlu prelaze svaku mjeru. <tri> Innal ladhina yaksubuna al-ithma sayujazawna bima kanu yaqtarifun Negriješite ni javno ni tajno. Oni ko igriješe sigurno će biti kažnjeni za ono što se iskriješ ili. Wa la ta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 Ne jedite ono pri čijem klanju nije spomenuto Allahovo ime. To je u istinu grijeh. A šeitani navode štićenike svoje da se s vama raspravljaju, pa ako biste im se pokorili i vi sigurno Mnogobošci postali. Ava man kana meytan fa ahijaynaahu wa jajalna lahu nuran yamshi bihi fin nasi Zar je onaj koji je bio u zabludi, ako kome mi dali život i svjetlo pomoću kojeg se među ljudima kreće, kao onaj koji je u iz kojih ne izlazi, a nevjernicima se čini lijepim to što oni rade?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 Mi učini smo da u svakom gradu velikaši postanu griješnici i da u njemu zamke postavljaju, ali oni samo sebi zamke postavljaju, a da i ne primjećuju. I da imaju zanje, مِثْلَ مَا أُوْتِيَ رُسُلُ اللَّهِ اللَّهُ أَعْلَمُ حَيْثُ يَجْعَلُ رِسَالَتَهُ sajusibu allazina ađramu salarun inda Allahi wa azabun šedidum bima kanu jamkurun a kada njima dokaz dolazi oni govore mi nećemo vjerovati sve dok se inama nama ne da nešto slično što je Allah ovim poslanicima dano. Allah dobro zna kome će povjeriti poslanstvo svoje. One koji griješe sigurno će stići od Allaha poniženje i patnja velika zato što spletkare.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 sa'adu fissamā ka'zālika jajajalullāhu rīđsa ala llazīna la yu'minūn Onome koga Allah želi uputiti On srce njegovo prema Islamu raspoloži a onome koga želi u zabludi ostaviti On srce njegovo stegne i umornim učini kao kad čini napor da na nebo uzleti. Eto, tako Allah one koji ne vjeruju bez podrške ostavi. و هذا صراط ربك مستقيمة O vansonel e je in ko mijelekrum ovo je pravi put gospodara tvoga, a mi objašnjavamo dokaze ljudima, koji poku primaju. Lumda u selem je in wa huwa waliyuhum bima kanu ya'malun nih ceka kuća blagostanja u gospodara njihova on će biti zaštitnik njihov zbog onoga što su učinili wa yamahsurukum jami'an ya ma'sharal jinni qadistak ثُمَّ مِنَ الْإِنْسِ وَقَالُوا أُولِيَاؤُنَا مِنَ الْإِنْسِ رَبَّنَا اسْتَمْتَعْ بَعْضُنَا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 A na dan, kada on sve sakupi, o skupe šeitanski, vi ste mnoge ljude zaveli, gospodaru naš, reći će ljudi, štićenici njihovi. Mi smo jedni drugima bili od koristi i stigli smo do roka našeg koji si nam odredio ti, Batra će biti prebivalište baše, reći će on. U njoj ćete vječno ostati, osim ako Allah drugačije ne odredi. Gospodar tvoj je zaista mudri i sveznajući. وكذلك كانوا ولي بعض الظالمين بعضا بما كانوا يكسبون tako isto mi prepuštamo vlast jednim silnicima nad drugim zbog onoga što su zaradili ya ma'sharal jinni wal insi alam يُقُمْ رُسُلٌ مِنْكُمْ يَقُصُّونَ عَلَيْكُمْ آيَاتِي وَيُنْذِرُونَكُمْ لِقَاءَ يَوْمِكُمْ ذَا Qaloo shahidnaa ala anfusina Wadhrat humulha hayaatu addunya Wa shahidu ala anfusihim An' O skupe džinski i ljudski, zar vam iz redova vas samih poslanici nisu dolazili, koji su vam ajete moje kazivali i upozoravali vas da ćete ovaj vaš dan dočekati? Oni će reći, mi to priznajemo na svoju štetu. Njih je život na zemlji bio obmanuo i oni će sami protiv sebe posvjedočiti da su bili nevjernici. -lam -yakun wa Tako je, jer gospodar tvoj nije uništavao sela i gradove zbog zuluma njihova, bez prethodne opomene njihovim stanovnicima. Walikullin darođtummimamilu Wam rabuke bi'filinna عَmmajammalu Smima će pripasti nagrada ili kazna, već prema tome kako su postupali jer je gospodar tvoj pdio nad onim što su radili. Wa rabbu ke l'gani yudhu rahme i jaša yudhibkum wa ba'dikum ma jašauka ma anšaakum Gospodar tvoj je neovisan i pun milosti. Ako hoće, vas će ukloniti i poslije vas one koje on hoće dovesti, kao što je od potomstva drugih naroda vas stvorio. Innamatu'aduna laat wama antum bimu'jizid ono čime vam se plijeti doista će doći i vi nećete stici umaci قُلْ يَا قَوْمِ اْعْمَلُوا عَلَى مَكَانَتِكُمْ إِنِّي عَامِلٍ فَسَوْفَ تَعْلَمُونَ مَنْ تَكُونُ لَهُ عَاقِبَةُ الدَّارُ Innehu la Preci O narode moj činite sve što možete a činitiću i ja saznaćete vi već koga čeka sretan kraj nasilnici sigurno neće uspjeti وَجَعَلُوا لِلَّهِ مِمَّا ذَرَأَ مِنَ الْحَرْثِ وَالْأَنْعَامِ نَصِيبًا فَقَالُوا هَذَا لِلَّهِ بِزَعْمِهِمْ وَهَذَا لِشُرَكَائِنًا Fama كَانَ li shurekaihim يَصِلُ yasilu ila وَمَا Wama kan li allah Fahu wa yasilu ila shurekaihim Umun Oni određuju za Allaha dio ljetine i dio stoke koju je on stvorio, pa govore Ovo je za Allaha, tvrde oni, a ovo za božanstva naša Međutim, ono što je namijenjeno božanstvima njihovim, ne stiže Allahu Dok ono što je određeno za Allaha, stiže božanstvima njihovim Kako ružno oni sude. Kako ružno oni sude. Vakazali kazajanali kathirim minel mušrikina katla avladihim šurakauhum u alllonggu me Vełame je v to. Mnogim mnogo bošcima su tako isto, šetani njihovi, bijjanja vlastite djece li prikazali, da bi ih upropastili I da dabih u vjeri njihovoj zbonili, A da je Allah htio, oni to ne bi činili, zato i njih i njihove izmišljotine ostavi. وَقَالُوا هَذِي أَنَاعٌ وَحَرْثٌ حِجْرٌ لَّا يُطْعَمُ غَائِلًا إِلَّا مَن شَاءُ بِذِعْمٍ وَأَنَاعٌ حُرِمَتْ ظُهُورُهَا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 Oni govore Ova i ova stoka I ti i ti usjevi su zabranjeni Smiju ih jesti samo oni Kojima mi dozvolimo Tvrde oni A ove i ove kamile je zabranjeno jahati Ima stoke prilikom čijeg klanja Ne spominju Allahovo ime Izmišljajući o njemu laži a On će ih sigurno, zbog onoga što izmišljaju, kazniti. وَقَالُوا مَا فِي بُطُونِ هَذِهِ الْأَنْعَامِ خَالِصَةٌ لِذُكُورِنَا وَمُحَرَّهٌ عَلَى أَزْوَادِنَا وَإِنْ يَكُمْ مَيْتَةً فَهُمْ فِيهِ شُرَكَاءً Sajenzi Oni govore ono što je utroba ma ove i ove stoke dozvoljeno je samo muškarcima našim a zabranjeno ženama našim a ako se plod izjelovi Onda su u tome sudionici Allah će ih za neistine njihove Koje oni pričaju kazniti On je mudri i sveznajući قَدْ خَسِرَ الَّذِينَ قَتَلُوا أَوْلَادَهُمْ سَفَهَاً بِغَيْرِ عِلْمٍ وَحَرَّمُوا مَا رَزَقَهُمُ اللَّهُ فِتِرَاءً عَلَى اللَّهِ kad dallu oma kanu muhtadin. Oni koji iz lakoumnosti i ne znajući šta rade, djecu svoju ubijaju, i koji ono čime ih je Allah podario zabranjenim smatraju, govoreći neistine o Allahu, sigurno će na stradati. Oni su zalutali, I oni ne znaju šta rade. I oni ne znaju šta rade. I oni ne znaju šta rade. وَيتونَ وَر م نَمُتَشابِغَا وَزَّتُونَ وَرُم م نَمُتَشابِه Kuluu min thamarihi Iza athmar Wa atu haqqahu Yawma hasadihi Wala tusrifu Innahu la yuhibbul musrifin koji stvara vinograde, podoprte i nepodoprte, i palme, i usjeve različita okusa, i masline, i šipke, slične i različite. Jedite plodove njihove kad plod dadu i podajte na dan žetve i berbe ono na što drugi pravo imaju i ne rasipajte, jer on ne voli rasipnike. وَمِنَ الْأَنْعَامِ حَمُولَةً وَفَرْشًا كُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ Innahu lakum adum mubin. Istoku koja se tovari i kolje, jedite dio onoga čime vas Allah obskrbljuje i ne slijedite šeitanove korake, jer vam je on pravi neprijatelj. Samanijata azvađa من الضأن اثنين ومن المعز اثنين Hul'an zakraini harrmă amin al-un-thayyni Amma aștemălăt عليه arhâm al-un-thayyni I to osam vrsta, par i par koza. Reci, da li je on zabranio mužjake ili ženke, ili ono što se nalazi u utrobama ženki? Kažite mi i dokažite ako je istina to što govorite. ومن الإبل اثنين ومن البقر اثنين قل الآن ذكرين حرم أم الأنثيين أم اشتملت عَلَّيْهِ أَرْحَامُ الْأُنْثَيَيْنِ أَمْ كُنْتُمْ شُهَدَاءَ إِذْ وَصَّاكُمُ اللَّهُ بِهَذَا فَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ tar'a 'ala allahi kadiban liydillan nas baghair 'ilm inna allaha la yahdil qawman Da li je on zabranio mužjake ili ženke ili ono što se nalazi u utrobuma ženki? Da li ste vi bili prisutni kad vam je Allah to propisao? I mali on da ne prabedni egotonoga koji ne znaju istinu, izmišlja laži o Allahu da bi ljude u zaplut doveo. Allah sigurno neće ukazati na pravi put ljudima koji su nepravedni. لا اجد في ما اوحي الي محرما على طاعم يطعمه الا ان يكون ميتا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 Reci, ja ne vidim u ovome što mi se objavljuje da je ikome zabranjeno jesti mašta drugo osim strvi ili krvi koja istječe ili svinjskog mesa Je doista pogano ili što je kao grije zaklanu nečije drugo a ne u Allahovo ime a ono meko bude primoran ali ne iz želje samo toliko da glad utoli gospodar tvoj će doista oprostiti i milosti biti وعلى الذين هادوا حرمناك الذي ظفر وَمِنَ الْبَقَرِ وَالْغَنَمِ حَرَّمْنَا عَلَيْهِمْ شُحُومَهُمَا إِلَّا مَا حَمَلَتْ ظُهُورُهُمَا أَوِلْحَوَايَا أَوْمَ اخْتَلَطَ بِعَضْ Zalika djezajinahum bi bagjihim, wa inna la sadikun. Jevreima smo sve životinje koje imaju kopita ili kanđe zabranili, a od goveda i brava njihov loj, osim onog sleđa ili scrijeva, ili onog pomješanog s kostima, time smo ih zbog zuluma njihova kaznili i mi zaista govorimo istinu. Fa pa in kazabu kafakur robbukum zu wasiatin wala jurad dubasu anil qawmil mujrimina ako ti oni ne budu vjerovali ti reci gospodar vaš je neizmjerno milosti ali kazna njegova neće mimo ići narod griješni سَيَقُولُ الَّذِينَ أَشْرَكُوا لَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا أَشْرَكْنَا وَلَٰكِن قَالُوا ذٰلِكَ كَذَّبَ الَّذِينَ مِن قَبْلِ مُحَّذَّبًا قُلْ هَلْ عِندَكُمْ مِن Illa wa in antum illa Mnogo bošci će govoriti Da je Allah htio, mi ne bismo druge njemu ravnim smatrali Ani preci naši, niti bismo išta zabranjenim učinili Tako isto su oni prije njih poricali, sve dok našu kaznu nisu iskusili. Reci, imate li kakav dokaz da nam ga iznesete? Vi se samo za pretpostavkama povodite i vi samo neistinu govorite. Ulfa lillahi ljud gentul balirat falosh ala adakum ajma'in reci allahima potpun dokaz i da on hoce svima bi na pravi put ukazao Qul hlumma shuhadākumu الذina yashhadūn anna allāha harrāma hāza fain shahidū fala tashhad ma'ahum wala tātad تابع اهوا <تضع> الذين كذبوا باياتنا والذين لا يؤمنون بالاخره وهم بربهم يعدلون رقي ودبيدت ته سواء One koji će posvjedočiti da je Allah to zabranio. Pa ako oni posvjedoče, tim nemoj povjerovati i ne povodi se za željama onih koji naše dokaze drže lažnim i koji u onaj svijet ne vjeruju i koji drugi gospodaru svome ravnim smatraju. Kul ta'ala u atlu ma harrama rab. وقوم عليكم ان تشركوا به شيئا وبالوالدين احسانا 1. ولا تقتلوا أولادكم من إملاق 2. نحن نرزقكم وإياهم وَلَا تَقْرَبُوا الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ Zalikum wassakum bihila allakum ta'atilun. Reci, dođite da vam kažem šta vam gospodar vaš propisuje, da njemu nikoga ravnim ne smatrate, da roditeljima dobro činite, da djecu svoju zbog neimaštine ne ubijate. Mi i vas I ne približujte se nevaljarštinama, bile javne ili tajne, ne ubijajte onog koga je Allah zabranio ubiti, osim kada to pravda zahtijeva, eto, to vam On preporučuje da biste razmislili. وَلَا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ حَتَّى يَبْلُغَ أَشُدَّهِ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 I da se i metku siročeta ne približavate, osim na najljepši način, sve dok punoljetno ne postane, i da krivo na litru i na kantaru ne mjerite, mi nikoga preko njegove mogućnosti ne zadužujemo. I kad govorite da krivo ne govorite, pa makar se ticalo iz srodnika i da obaveze prema Allahu ne kršite, eto, to vam On naređuje, da biste to na umu imali. وَاَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوا وَلَا ولا فتفرق بكم عن سبيله ذلك وصاكم به لعلكم تتقون ادهيست ovo je pravi put moj da se njega držite i druge pute ve ne slijedite ada vas odvoje od puta njegova eto to vam on naređuje da biste se grijeha okonili um atayna musa alkitaba thama lillikulli shay'in wa kudun wa rahma wa hudan wa rahmatan 'alaw bimilika'i da učinimo potpunom blagodat onome koji će prema njoj postupati i kao objašnjenje svemu i uputu i milost, da bi oni povjerovali da će pred gospodara svoga stati <mim> A ova knjiga koju objavljujemo jeste blagoslovljena, zato je slijedite i grijeha se klonite da bi vam se milost ukazala. A ova knjiga Al kitabu ala taifatajni min kablina wa in kunna andi rasatihim laafilin. I zato da ne kažete, knjiga je objavljena dvijema vjeroispovijestima prije nas, Ali mi ne znamo da je čitamo kao oni. A utakulu leu anna unzila alejnal kitabu lakunna ahda min hum, fakad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 Sanad zil lazina jasdifuna an ajati nasu al azabibi kanu jasdifun. I da ne kažete da je knjiga objavljena nama, bolje bismo se od njih držali pravoga puta. Pa objavljuje vam se to od gospodara vašeg jasan dokaz i uputstvo i milost. Ima li onda neprabednijeg od onoga koji Allahove dokaze ne priznaje i od njih se okreće? A mi ćemo teškom mukom kazniti one koji se od dokaza naših odvraćaju, zato to mukom kazniti one koji se od dokaza naših odvraćaju, zato što to stalno čine. AL YANZURUN ILLAA AN TA'TIHUM MALAIKATO AW YA'TI RABBUKA AW YA'TI BA'DU AYATI RABBIK YAWMA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 Zar oni tgoviru inam tgovirun zaroni čekaju da i meleki dođu ili kazna gospodara tvoga ili neki predznaci od gospodara tvoga onoga dana kada neki predznaci od gospodara tvoga dođu ni jednom čovjeku neće biti od koristi to što će tada vjerovati ako prije nije vjerovao ili ako nije kao vjernik kakvo dobro uradio reci samo vi čekajte i mi ćemo doista čekati in alladhina farakudinum wakanu shia alsa مِ غُم فيِي شيء إ مَا أَمرُهُم إلَ اللَّثَُّ بِمَا كَُ يَفَدُ تbes nita چ kois su vjeru svoju raskom i u stranke se podijelili alla će se za njih pobrinuti on će ih onome što su radili obavijestiti man ja abil hasanati ko uradi dobro dijelo biće će da se tostruko nagrađen ako uradi hrđavo dijelo Biće samo prema zasluzi kažnjen i neće im se učiniti nepravda kul in ani hadani rabbi ila sirati mustaqim dinakam min lata ibrahi mahanifa Oma kana minel mušrikin. Reci, mene je gospodar moj na pravi put uputio, u pravu vjeru, vjeru Ibrahima, pravo vjernika. On je vjerovao samo u jednog Boga. Kul in salati wa nusuki wa mahjaja wa mamati lillahi rabbil alamin Reci Klanjanje moje i obredi moji i život moj i smrt moja doista su posvećeni Allahu gospodaru svjetova La sharika la wa bidzalika umirtu wa nema saučesnika. To mi je naređeno. Ja sam prvi musliman. Kul ayyara Allah abir strength and He is Lord وَلَا total salah f Allah sel Mach-Satada lag a bit Tumma ila rabbikum marđijaukum fejunabbiukum bi kuntum figi tahtarifun. Reci, zar da za gospodara tražim nekog drugog, osima Laha, kad je on gospodar svega, Što god ko uradi, sebi uradi i svaki griješnik će samo svoje breme nositi. Na kraju gospodaru svome ćete se vratiti i on će vas onome u čemu ste se razilazili obavijestiti. وهو الذي جعلكم خلائف الأرض ورفع بعضكم فوق بعض درجات ورفع بعضكم فوق بعض درجات ليبلوكم فيما آتاكم إن رب bekasariju al-aqabi wa innahu on čini da jedni druge na zemlji smijenjujete i on vas popoložaju jedne iznad drugih uzdiže da bi vas iskušao u onome što vam daje gospodar tvoj zaista brzo kažnjava Ali on doista prašta i samilostan je.